يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجراً الله وإياكم من النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Liebe Geschwister im Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erlaubt und ermöglicht heute, hier uns zu versammeln in einer seiner Gotteshäuser. Und alhamdulillah, um ihn für ein paar Momente äh, zu gedenken. Und inshaAllah, um was in unserer Religion und von unserer Religion was zu lernen. InshaAllah ta'ala. Mein Thema wird inshaAllah ta'ala... Oder ich werde inshallah ta'ala darüber sprechen, über den Stellenwert der Jugend oder der Jugendlichen in unserer Religion. Warum die Jugend? Die Jugend, liebe Geschwister, ist bei jedem, bei jedem Volk oder bei jeder Nation das Wichtigste. Alles baut auf die Jugend. Alle Hoffnungen ruhen auf die, auf die Jugend. Und deswegen Alhamdulillah, das ist eine große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, eine große Nähme von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir heute in der ganzen Welt, oder vor allem in Europa und bei uns hier in Deutschland, sehen, dass viele Jugendliche Alhamdulillah zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Dass viele Jugendliche wieder zurück in die Moscheen kommen. Und das ist eine große Nima von Allah subhanahu wa ta'ala. Eine große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich will heute inshaAllah ta'ala, wie wir auch heute sehen, Alhamdulillah, die meisten, die hier anwesend sind, Alhamdulillah, sind junge Leute. Und darum will ich inshaAllah ta'ala in erster Linie zu, mich, äh, zu mir selber sprechen und dann zu euch, um mich und euch inshaAllah ta'ala zu motivieren. Und um mich und euch Die Verantwortung, die wir gegenüber unserer Religion haben oder tragen müssen, bewusst zu machen, inshaAllah ta'ala. Liebe Geschwister, wir sehen, dass Rasulullah, als er die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, wer hat ihn den Rücken gestärkt? Wer waren diejenigen, die hinter ihm standen? Und im Gegenteil, wer sind diejenigen oder welche Altersgruppe war, war es, die Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Steine auf den Weg gelegt hat? Die Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bekämpft hat. Die jungen Leute, die jungen Menschen von den Sahaba wa sallam, waren diejenigen, die Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam unterstützt haben. Die hinter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam standen. Und die älteren Menschen waren diejenigen, die Rasulullah versucht haben, fertig zu machen, die Rasulullah bekämpft haben. Wir sehen sogar, dass Rasulullah als er die Offenbarung von Allah ta'ala bekommen hat. In welchem Alter war Rasulullah wa Er war 40 Jahre alt. Und die Gelehrten sagen, das ist der Alter, wo man sozusagen körperlich und geistlich vollkommen ist. Da ist man nicht alt, sodass man nichts mehr machen kann, sich nicht wehren kann und nichts auf die Reihe bekommt. Und da ist man nicht jung, so jung, dass man naiv ist oder unverantwortliche Sachen tut. Und deswegen waren, kamen die Offenbarungen immer zu den Propheten, immer bei diesem Alter. Wo man am, sozusagen am vollkommensten ist in der mentalen und in der körperlichen Verfassung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wie ich schon sagte in diesem Alter mit 40 Jahren noch ein junger Mann. Die Anhänger von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wie Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu arda Er war drei Jahre jünger wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman genauso. Umar bin khattab radiallahu anhu arda war 27 Jahre alt, als er den Islam angenommen hat. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda. In welchem Alter war er? Rumam, noch ein Junge. Bei uns dem Alter von, von Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda. Dem wird man heutzutage nicht mal äh, ein Fahrrad geben, dass er äh, dass er eine Verantwortung für ein Fahrrad trägt. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, di Auswanderung gemacht hat von Mekka nach Medina hat Tingis die Verantwortung von rasūlullāhi auf seine Schulter übernommen. Hat rasūlullāhi sogar mit seinem Leben verteidigt. War schon so weit, dass er die Verantwortung gespürt hat von dass er so weit war, Das Rasulullah sallallahu alaihi wa gesagt hat, ja Ali, du schläfst in meinem Bett." Was erwartet ihn, wenn als er als er in dem Bett von Rasulallah sallallahu alaihi wa geschlafen hat? Kamen die Quraischiten mit Blumen? Nein. Kamen die Quraischiten mit Geld? Der Plan war, dass er getötet wird. eine große Verantwortung, die er tragen musste. Und danach, Rasulullah der Oberterrorist, zu seiner Zeit, wie, wie er heutzutage, wie die Bezeichnung heutzutage passen würde, most wanted, unter Ali ibn Abi Talib, sitzt in seinem Platz. Rasulullah s.a.w. ist dann später auf der Flucht und Ali ibn Abi Talib r.a. gibt noch die restlichen Sachen, die Rasulullah s.a.w. als Emanat bei ihm aufbewahrt hatte. Gibt es den Leuten zurück. Das war ein junger, ein junger Mann, der noch nicht mal 15 Jahre alt war. Was machen wir heute oder was haben wir heute Und diese Frage, das ist keine Beleidigung, mit der ich jemanden beleidigen möchte. Diese Frage stelle ich in erster Linie an mich. Was haben wir heute mit unseren 30, 40, 50, 60, 70 Jahren geleistet für den Islam? Sind wir uns überhaupt bewusst? Sind wir uns überhaupt dieser Verantwortung bewusst? Denken wir manchmal, wenn wir... Es würde reichen, wenn es nur ab und zu wäre wenn wir zu Hause sind, alleine oder mit unseren Familien, was haben wir für diese Religion geleistet? Was haben wir für den Islam getan? Habe ich die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala weitergeleitet? Praktiziere ich den Islam, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala von mir verlangt? Mache ich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi nach? Halte ich mich an die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten? Sieht man ihn mir an, dass ich ein Muslim bin? Oder ist zwischen mir und Peter und Hans kein Unterschied? Diese Frage müssen wir uns stellen. Wallahi, lieber Bruder, liebe Schwester, ob du ein angeborener Muslim bist oder jemand bist, der zum Islam konvertiert ist, sobald du dieses Glaubensbekenntnis angenommen hast und ausgesprochen hast, Ashhadu an la ilaha illallah, wa anna rasulullah Verantwortung gegenüber dieser Religion. Und du wirst jau Qiyamah alleine vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und zu jeder, Antwort, äh, zu jeder Frage eine Antwort geben müssen. Und Allah, Allah, Vorsicht, nicht, dass du von den Verrätern bist, die Religion verraten haben. Dass man nichts tut, ist ein, ist, es reicht schon als Verrat. Aber das größere Problem, billah, Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle gemeinsam davor bewahren, ist, dass wenn wir den Islam bekämpfen, gewollt oder ungewollt, oder Steine in den Weg legen, dass der Islam sich nicht verbreitet. Dass der Islam nicht weiterkommt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen. Hat versprochen im Koran. Und wer an dieses Versprechen von Allah wa nicht glaubt, der ist kein Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala hat vers versprochen, dass diese Religion und die Anhänger dieser Religion, die siegreichen werden. Mit uns oder ohne uns. Die Frage ist wie. Hast du deinen Beitrag dazu gegeben? Bist du, gehörst du zu denjenigen, die die Religion, inshallah subhanahu, inshallah, subhanahu wa ta'ala, siegreich machen werden? Oder, wal billah, gehörst du zu der anderen Seite, die die Religion versuchen zu vernichten. Oder kaputt zu machen, oder langsamer zu machen. Das ist die Frage. Und seid euch sicher, liebe Geschwister, und die ganze Menschheit da draußen, Es gibt nur eine. Nur einen Weg. Nur einen Weg. Die wirklich wahre, innere Zufriedenheit zu bekommen und zu erlangen. Die wirklich wahre Glückseligkeit in diesem Leben und im Jenseits zu bekommen. Und das ist der Weg von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Prophet Muhammad. Sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Menn amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min fala nuhiyyyannehu hayataan tayyiba wala najziyyannehum ajrahum bi ahsani maa kanu yamenu. Allah sagt Ich sage nichts Ich sage nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt Allah subhanahu wa ta'ala verspricht hier in diesem Vers Denjenigen Die zwei Voraussetzungen erfüllen Dass sie für immer und ewig glücklich sein werden, ein beruhigendes Leben führen werden. Und das ist doch das, was die ganze Menschheit sucht. Wenn du jeden fragst, egal wo er da kommt, aus Afrika, aus äh, Australien, egal wo er, egal was für eine Hautfarbe der hat, egal wie der aussieht, du fragst: Was suchst du? Was willst du in diesem Leben? Der, wird, der, der sagt, er will ein schönes Leben führen. Aber die, die Methoden sind unterschiedlich. Die Menschen suchen, jeder sucht diese innere Zufriedenheit und dieser, diese Glückseligkeit in verschiedenen Sachen. Der eine versucht sie bei Frauen, der andere bei Männern, die anderen bei Geld, andere bei Fahrzeugen, Jeder sucht sie woanders. Aber ist das wirklich der wahre Glück? Und wenn er glücklich wird, dann ist das nur trügerisch. Oder begrenzt für einen Moment. Aber die wirklich wahre Zufriedenheit, die die Allah subhanahu wa ta'ala verspricht und die du von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst, der dich und mich erschaffen hat, gibt es nur wo? es nur wenn man allah subhanahu wa ta'ala seinen befehlen und seinem Prophet muhammad Befehle befolgt ich sagte allah subhanahu wa ta'ala sagt zwei voraussetzungen wenn man diese zwei voraussetzungen erfüllt dann wirst du in diesem leben glücklich leben und ein beruhigendes leben führen und allah subhanahu wa ta'ala wird dir vergeben Gibt es was Größeres? Gibt es einen größeren Gewinn? Wallah, wenn man die ganze Welt zu Füßen bekommen würde und man wird was anderes außer die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala und die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala dafür bekommen, wäre das nichts wert. Was müssen wir erfüllen? al Iman wal Amal salih. An Allah subhanahu wa ta'ala und an seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu glauben und Gutes zu tun. Ganz einfache Formel. Al Iman, Glauben und gute Werke tun, dafür bekommst du gleich ein beruhigendes Leben und Allahs Vergebung. Ganz einfache Geschichte. Das ist das, was ich heute anzubieten habe. Und jeder, und vor allem die jungen Menschen, die hier vor allem in diesen, in diesen Ländern leben, sind ja sozusagen gespalten oder sind auf der Suche meistens auch. Durch das Unwissen wissen manche gar nicht, wo sie dran sind. Es gibt manche sogenannte Mohammed, Ali, Saeed und Allah wie sie alle heißen. Die wissen gar nichts über Islam. Aber wirklich auch gar nichts. So dass manche sogar, azim, letztens war ich mit einem Freund unterwegs, er kommt aus Albanien. Und er erzählt mir, dass seine Schwester eine Christin geworden ist. mit einem Deutschen verheiratet ist, ihre Kinder äh, auch christlich erzieht und äh, sogar Kommunion und so weiter alles macht. Für die Kinder gemacht. Und solche Fälle gibt es, Allah'u Allah, europaweit vielleicht Zehntausende. Und darum spreche ich zu den Jugendlichen. Wir müssen endlich mal wach werden. Die jungen Menschen müssen wach werden. Wer sein Glück und seine Zufriedenheit bei Frauen, in Diskotheken, in Drogen sucht, Wallahi, das ist, nicht der, das ist nicht der wahre Weg. Das ist nicht der richtige Weg. Und die meisten wissen das auch. Aber der Scheitan zieht sie immer wieder zurück auf diesen Weg der, der Gelüste. Was Rasulullah wa sagt, Al-Janna, il Jannah be ich bin Makari. ist schwer und ist alles ein bisschen, was äh, schwer der Nefs fällt. Aber ein Narr, das Höllenfeuer, hochfällt wie ich, alles, was der Nef und der Seele leicht fällt und schön fällt. Schöne Frauen. Drogen. Guckt euch mal die Diskotheken an. Habt ihr schon mal eine dunkle Diskothek gesehen? Wo kein Licht brennt? Gibt's nicht. Schöne Lichter, die dich anziehen und weiß nicht, so riesen, so gibt manche große Veranstaltungen, da tun die so richtig so einen riesen äh, Laserstrahler raus, das von der ganzen Stadt gesehen wird. Was ist das? Das ist die Anziehungskraft von Schreppern. Dass er dich dahin holt. Aber das ist alles keine Ausrede. Soll wir jetzt sagen, ja, Allah sagt das oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass ein Gender schwierig ist und dass, äh, und dass die Hölle leichter ist. Also, ich fühle mich dahingezogen, ich kann nicht anders. Nein. Hier, hier bist du, hier bist du gefragt. Hier ist deine Männlichkeit oder deine Stärke gefragt. Und wenn ich über die Jugend spreche, dann spreche ich auch zu den Schwestern. Damit sind nicht nur die männlichen, der männliche Teil äh, angesprochen. Hier wird jeder von uns gefragt, wo ist deine Stärke? Wo ist dein Glaube? Denn einfach nur mit dem Mund zu behaupten, ich bin gläubig, das kann jeder. Wenn das so wäre, wäre die Sache einfach. Dann während die Qurashiten, damals, als Rasulullah wasallam zu ihnen kam und sagte, kuulu la ilaha tuflihu Spricht, la ilaha illallah, ihr und ihr werdet gewinnen dann hätten die Qurashiten alle gesagt la ilaha illallah. aber die Qurashiten waren keine unwissenden Leute das waren richtige Araber die die arabische Sprache beherrscht haben sie wussten was la ilaha bedeutet und deswegen haben die gesagt nein Sie wussten, dass La ilaha bedeutet, nichts, aber auch gar nichts, außer Allah. Keine Lüste, alles, was mich von Allah subhanahu wa ta'ala abbringt, nichts. Und deswegen haben sie das Wort nicht ausgesprochen. Wie viele Muslime sprechen heute La ilaha illallah? Aber du siehst an ihren Handlungen, Sachen, die ila Allah widersprechen. Deswegen müssen als allererstes die Jugendlichen wissen, warum wurden wir erschaffen? Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich auf dieser Welt? Um essen und zu trinken und um dann auf Toilette zu gehen? Um 13 Jahre lang Wenn man auf Schule geht, weil manche, die meisten von uns machen ihre Schule nicht zu Ende leider. Auf Schule zu gehen und Abitur zu machen und dann zu studieren und dann zu heiraten, Kinder auf die Welt zu setzen, ein Haus zu bauen, ein schönes Auto zu fahren, einmal im Jahr im Urlaub zu fahren, das ist alles im Leben. Dann ist doch kein Unterschied zwischen dir und diesem Esel oder diesem Hund, der da draußen rumläuft. Der lebt auch so schläft, steht auf, sucht sein Essen, isst, paat sich und so weiter. Aber du bist ganz was anderes. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich auserwählt. Du bist was Besonderes. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hat dich auserwählt und zu was Besonderem gemacht. Warum? Weil du auf zwei Beinen läufst. nein. Weil er dir Gehirn gegeben hat zum Nachdenken. Weil er dir einen Gehirn gegeben hat zum Nachdenken. Warum wurde ich erschaffen? Warum bin ich hier? Und diese Antwort findest du in den, in allen Geschöpfen von Allah Subhanahu Wa Taala. In dir selbst, wenn du dich selber anguckst. In den Himmeln, in der, auf, in der Erde, in den Tieren, in allen. Schöpfungen von Allah subhanahu ta'ala. Und dann findest du deine Aufgabe, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Wama illa liya'budun. Der Zweck, warum du erschaffen wurdest und der einzige Grund, warum du erschaffen wurdest, ist nur um Allah subhanahu ta'ala zu dienen. Wama illa liya'budun. Ich habe den Jinn und den Ins nur erschaffen, nur um mir alleine zu dienen. Und wir sagen nein. Wir dienen nicht dir, wir dienen was anderes. Oder wir dienen mit dir was anderes. Und das ist das Problem, was wir heute haben. Wir sind, oder die meisten Menschen, die meisten Menschen sind nicht richtige Diener von Allah Subhanahu wa ta'ala. Und das ist der Unterschied zwischen uns und das Sahaba Die Sahaba waren richtige Diener von Allah Subhanahu wa ta'ala. Die haben die haben nicht nur Diener wörtlich, sondern haqqaqul ubudiyyah. Die haben die Ubudiyyah richtig praktiziert. Und deswegen wenn ein Befehl von Allah Subhanahu wa ta'ala oder von seinem Propheten Muhammad sallallahu kam, wurde der ohne wenn und aber angenommen. Und das ist die Grundvoraussetzung eines Dieners. Habt ihr schon mal einen Diener, der Befehle zurückweist? Gibt es einen Diener, der Befehle zurückweist? Das ist die Grundvoraussetzung von einem Diener. Dass wenn ein Herr, sein Herr ihm sagt, mach das, hol mir diese Flasche, dass er sagt, okay, mein Herr, ich hole die Flasche. Und so müssen wir auch handeln. Nicht Menschen gegenüber, sondern Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, der dich und mich erschaffen hat. Und dann bist du ein wahrer Diener. Und dann ändert Allah subhanahu wa ta'ala auch unsere Situation in einer besseren Situation. Und das muss die Jugend heute verstehen. Sie müssen verstehen, al jinna wal insa illa liyabudun. Sie müssen verstehen, din. Und ihnen wurde nur befohlen, Allah alleine anzubeten und nichts anderes ihm beigesehen. Sing mir übersetzt. Das ist der wichtigste Punkt, den die Jugend heute verstehen muss. Die Jugend muss verstehen, dass es keinen Ausweg gibt von ihren Problemen, von ihrem Stress, von ihren Katastrophen, in die sie leben, außer Al-Islam. Außer, dass man Diener von Allah subhanahu wa ta'ala wird. Ich sage dir nicht, wer Diener von irgendeinem anderen Menschen, sondern ich sage dir, wer Diener von deinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Und wenn du Diener, wenn du, wenn du, jeder, der dieses sein am besten praktiziert, der hat die besten Stufen. Normalerweise Diener gegenüber einem anderen Menschen ist was, was negativ ist. Aber Diener gegenüber Allah wa zu sein, ist die höchste Stufe. Deswegen, wer ist der beste Diener? Allah wa unser Prophet Muhammad sallallahu Der, denn er hat das am besten verstanden, Diener zu sein. Und deswegen müssen wir uns dazu bewegen und uns anstrengen, richtige Diener von Allah subhanahu wa ta'ala zu sein. Und jeder andere Mensch, der nicht Diener von Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist Diener von was anderem. Gewollt oder ungewollt? Gibt es Diener von Fußball, Diener von Frauen, Diener von Musik, Diener von Geld. Jeder, jeder dient was. Und das siehst du auch in den Verhalten von den Leuten. Wenn man so zum Beispiel mit den Leuten spricht und sagt, du bist Diener von, von irgendeinem Sänger. Sagt er nein. Und du siehst, er sieht gekleidet genauso wie er, geht genauso wie er. Zum Beispiel das ist keine Beleidigung, aber diese schwarzen Hip-Hopper, die haben eine, eine spezielle Gangart, wie sie rumlaufen oder wie sie sich auch kleiden. Und du siehst Menschen auf aller Welt, die sind irgendwo in Harlem, in New York oder weiß ich nicht wo, und du siehst Leute am anderen Ende der Welt oder vor allem auch in unseren Ländern, in den arabischen Ländern, Allah, und das hat mich traurig gemacht, das habe ich sogar in Saudi-Arabien gesehen, wo die Quelle der, der Offenbarung ist, so ehrenhafter Platz und so einen ehrenhaft, ehrenhaften Platz gibt es nicht. Und du siehst da Leute, die sich genauso kleiden wie irgendwelche Leute, die Allah, einem sich nicht mal ordentlich waschen, äh, irgendwo am anderen Ende der Welt. Was haltet ihr von so einer Person? Ist das nicht ein Diener? Auch wenn es ungewollt ist. Weil wenn er nicht ein Diener wäre und ein Nachmacher wäre, dann würde er nicht die Leute nachmachen. Aber wir können Diener sein und stolz drauf sein. Weil du Diener von deinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala bist. Und das muss inshallah ta'ala in unseren Köpfen rein. Und das haben die Sahaba richtig verstanden und praktiziert. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie von Kamillentreibern zu Weltführern gemacht. Und Weltherrschern gemacht. Und wir sind heute gar nichts. Wir sind überall auf der Welt verstreut. Haben keinen Wert. Weil wir Nicht Diener von Allah subhanahu wa ta'ala. Keine richtigen Diener von Allah subhanahu wa ta'ala sind und weil wir dieses Diener sein nicht richtig praktizieren. Wenn wir dies wieder tun, wird Allah subhanahu wa ta'ala uns wieder ehrenhaft machen. Und das ist der einzige Weg, um wieder ehrenhaft zu sein. Und die Jugend muss das verstehen, weil die Verantwortung lastet auf die Schulter der Jugend. Die Leute, die heutzutage 50, 60 Jahre alt sind, wie lange werden die noch leben? Die sind nicht mehr stark genug, um was Neues zu machen, um Verantwortung zu tragen, mental oder auch, oder auch körperlich und physisch nicht. Die Jugend ist wichtig, weil ein Jugendlicher hat keine Angst. Ist stark. Hat keine Bedenken. Du siehst zum Beispiel hier die Jugend Wo vertreibt sie ihre Zeit und ihre Kraft und Stärke? Leuten draußen zu schlagen und abzuziehen. Raubüberfälle zu machen, Drogendealer zu sein und im Milieu Schlägereien zu machen. Ist das das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt? Ist das, ist das eine ehrenhafte Sache? Dabei kannst du deine Jugend und deine Kraft Und deine Stärke für Allah subhanahu wa ta'ala ausnutzen. Indem du deine Religion richtig lernst. Deine Zeit und dein Leben für Allah subhanahu wa ta'ala opferst. Indem du deine Religion lernst, richtig lernst. Und zu dieser Religion aufrufst. Jeder auf seine Art und Weise. Es gibt so vieles zu tun, liebe Geschwister. So viel. Und es gibt so viele unwissende Menschen da draußen, die darauf warten. Und deswegen müssen wir uns inshaAllah anstrengen und uns motivieren und nicht jeder gibt diese Verantwortung und schiebt sie auf den anderen. Und sagt, ja die Verantwortung haben die Gelehrten. Oder die Verantwortung hat der und der. Mein Aussehen passt noch nicht. Ich habe noch nicht so viel Wissen. Ich sündige noch. Und so weiter und so fort. Das sind alles Ausreden von Scheitern. Du hast noch nicht genug Wissen, lern und dann hast du Wissen. Gib so viel weiter, so viel du weißt. Sündigst du? Egal. Kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Wir sündigen alle. Keiner von uns ist perfekt. Das Wichtigste ist, die Verantwortung zu spüren und zu übernehmen. Damit Allah Subhanahu Wa Taala mit uns diese Religion, insha'Allah Taala, weiter nach vorne bringt. Und deswegen sehen wir zum Beispiel bei den Sahaba, Alayhim, die Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam unterstützt haben und geholfen haben während seiner seiner Dauerzeit, während seiner Anfangszeit der Dauer. Wo hat sich Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam versteckt mit seinen Gefährten? Das war in der Wohnung von der, von Al Arqam, nur Abi Arqam, radhiyallahu anhu arda. Lärmäminen, bilärkäminen, radiollaan uordaa. Vaniunga, shab, vaniunga, yuntliše. Joten vuonunk, joten hous. Für das Allah salallahu alaihi wasallam und für die geopfert hat, so dass Sahaba sich alle da versteckt haben und gelernt haben. Wie wir schon sagten, Ali ibn Abi Talib, Umar al Khattab, radiyallahu anhu arda. Alle Sahaba, die jung waren. Zum Beispiel im Koran, finden wir sehr viele Geschichten, wie zum Beispiel die die, die, die Höhlenbewohner. Ashab al -Kahf. alle Fitja, die sich gegen das Unglauben hingestellt haben und wiedergesetzt haben und nicht gesagt haben, ja, unsere ganze, unsere, unser, unsere, unser ganzes Volk ist, sind Kufar, also müssen wir auch darunter mit denen so sein. Nein, sie haben sich zusammengetan und wegge sind weggegangen und haben ihre, ihre, ihre Religion praktiziert. Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu ta'ala sagt im in Koran, inna سَمِئْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ Ibrahim, Feta, ein junger Mann namens Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ist derjenige, der Vater des Monotheismus sozusagen auf gut Deutsch. Der die Aslam vernichtet hat, die Götzen vernichtet hat, Und so weiter und so fort. Wir müssen dieser Verantwortung bewusst werden, inshallah ta'ala, und diese Religion mit Kraft übernehmen. Und diese Religion praktizieren, und nicht uns schämen dafür, oder Angst davor haben, wie viele von uns heutzutage leider. Manche Muslime, siehst du auf der Straße, und du grüßst ihn, sagst, assalamu alaikum, und der schämt sich so, und wird knallrot, warum hat er mir salam alaikum gesagt? Oder wenn jemand äh, islamisch aussieht, ein Bart trägt, und er sieht den, er läuft schnell, wechselt die Straße, damit er den bloß nicht grüßt. Nicht, dass der Freund von ihm denkt, ah, der ist mit einem Terrorist befreundet. Das ist eine, vor allem, vor allem die Jungen. Und ich sage das immer wieder, die ihre ihre Zeit und ihre Stärke und ihre und ihre ihre ihre diese Nee, dass sie keine Angst haben und keine Furcht und nicht so äh, über Folgen nachdenken in Haramsachen, dass wenn sich zum Beispiel vier oder drei Treffen und einen Raubüberfall machen wollen und gar nicht daran denken, dass sie vielleicht erwischt werden und in den Knast kommen, dass das ihnen egal ist. Manche von denen ich kenne viele von früher, wenn du denen gesagt hast, ey pass auf und so, das hat das so egal. Bei dem ist äh, Knast genauso wie weiß ich nicht ein Café oder so, rein und raus. Aber für Religion, für Religionen, Was hast du da für Angst? Du hast da, du klaust da nichts. Du machst da nichts falsches. Du hast da nur die Zufriedenheit von Allah Subhanahu wa Ta'ala und den Segen von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was hast du da für eine Angst? Was hast du dafür Bedenken? Da musst du dieses Skopulos, Da musst du Skopulos sein. Und da musst du inshallah Stärke zeigen. Und nicht immer, wie viele Brüder, möge Allah subhanahu wa mich und sie festigen auf diesem Weg. Jede Kleinigkeit, die kommt, entweder von Eltern oder von Freunden oder in der Schule, wenn jemand sie irgendwie sagt, warum hast du dich geändert? Oder warum bist du jetzt so? Oder warum siehst du jetzt so aus? Warum trägst du ein Kopftuch? Du darfst jetzt nicht mehr raus. Oder vielleicht von den Eltern weiß nicht Kinder äh, äh, Taschengeld weggenommen wird oder Allah einem weiß nicht was dann wird direkt geheult und gesagt warum ist das so das ist normal dieser Weg ist nicht leicht das Paradies von Allah subhanahu wa taala ist nicht umsonst ist keine billige Ware ist eine teure Ware und was teuer ist Da muss man einen guten Preis für zahlen. Und deswegen, wenn du Tizem richtig machst und richtig anfängst, den Islam zu praktizieren, es wird nicht so sein, dass, äh, vor allem wenn dein Umfeld nicht gut war, dass sie dir mit Rosen entgegenkommen und den Gutschein schreiben oder sagen, komm, mach zwei Wochen Urlaub in Mekka. So wird es nicht sein. Aber das, das musst du in Kauf nehmen. Da musst du Stärke zeigen und sagen, Fisabilillah, mache ich das und lass ich das über mich hergehen. Wie viele Opfer musst du so bringen Fisabilis Shaitan? Und Fisabilillah, willst du nichts bringen? Willst du alles umsonst haben? Wenn du auf dem Weg von Allah zurückkehrst, willst du, dass wir dir eine Million überweisen? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Deswegen, wie gesagt, wenn wir uns die Vorbilder sehen von Sahaba, sie waren richtige Diener von Allah subhanahu wa ta'ala und sie haben dieses Dienersein vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi richtig zu verstehen bekommen und haben es dann in Taten umgesetzt und haben es praktiziert. Und deswegen müssen die Jugend heute, muss die Jugend heute zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Ehrlich und aufrichtig. Egal was du für eine Sünde vorher gemacht hast. Egal wie groß, egal wie schlimm. Und jederzeit die Toren der Tauba, der Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala sind für dich offen. Die kosten nichts. Und Allah subhanahu wa ta'ala freut sich auf dich. Freut sich, dass sein Diener zu ihm zurückkehrt. Kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Egal wie groß diese Sünde war. Kennt ihr den Hadith? Der byl-Bukhari ja muslimi balifat is, von Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda. Das ist in der Zeit, vor Rasulullah sallallahu alaihi wa passiert. Die Gelehrten sagen, zur Zeit von Isa alaihi salam. bei Bani Israel. Da kam ein Mann, der 99 Menschen getötet hat. 99 Menschen. Killer. Hat sie getötet, so als ob der mich McChicken ist skrupellos. 99 Menschen. Auf einmal, Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Menschen recht geleitet. Und ich sage zu euch, liebe Geschwister, Wallah al-Azim, wir kennen Menschen, von denen man wirklich zu dieser Zeit, wo man sie kannte und mit denen war, niemals gedacht hätte, dass sie zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, Oder dass sie Muslime werden. Wallahi sie sind Muslime geworden und sie sind besser als manche angeborene Muslime. Und ich sage immer wieder zu diesen Menschen, die noch auf diesem falschen Weg sind, Wallahi wenn Allah subhanahu wa ta'ala in euren Herzen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sieht, er wird euch recht leiten. Sagt mir nicht, Allah hat das gewollt, dass ich so bin. Allah hat dir ein Verstand gegeben und hat dir die Wahrheit und die Unwahrheit gezeigt und du suchst sie aus. Dieser Mann, der 99 Menschen getötet hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn recht geleitet. Und er fragte nach einem, der Wissen hat. Und sie sagten zu ihm, geh, da ist ein Rahib. Ein Rahib ist einer, der sich zurückzieht und nur Anbetungen macht. Und einer, so ein Rahib ist nicht automatisch ein Gelehrter. Damit ihr diese ganze Situation äh, ein bisschen verstehen könnt. Er ist zu ihm hingegangen und fragte und sagte, ich habe 99 Menschen getötet. Habe ich eine Reue? Ist da überhaupt eine Chance für mich, dass ich eine Reue machen kann? Und dieser Rahib sagte, nein, keine Chance. Hat ihn angeguckt und sagte, keine Chance. Machen wir die hundert zu Ende. Hat ihn auch getötet. Und hier entnehmen die Gelehrten auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Guck mal, was für einen Schaden er ge gerichtet hat. Warum? weil er mit Unwissen geantwortet hat. Er antwortete mit Unwissen und musste dafür drauf gehen. Al-Muhim, er tötete den und machte die 100 voll. Ging zurück und fragte, Dulluni ala, ala a'lami ab. Zeigt mir den wissendsten Menschen auf dieser Erde, der am meisten Wissen hat. Und hier entnehmen auch die Gelehrten, dass die Leute, wenn sie Fragen in der Religion haben, dass sie den, den, also Leute, die wir richtig Wissen haben, fragen sollen. Und dazu sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im Qur'an, وَسَأَلُوا أَهْلَ in كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Und hier entnimmt man auch, dass, wenn man eine Frage stellt zu jemanden und man, die Antwort beruhigt dich nicht, oder du merkst, dass die Antwort irgendwie äh, nicht so richtig äh, sein kann, dann ist es dir erlaubt, einen noch wissenden Menschen zu fragen. Er fragte, zeig mir den Menschen, der am meisten Wissen hat auf dieser Erde. Und sie sagten, da ist einer, der Wissen hat. Und er ging zu ihm. Zu einem, der Wissen hat. Und sagte, Gibt es für mich eine Reue? So und so ist meine Geschichte. 99 Menschen getötet. Und dann bin ich zu einem gegangen, der hat gesagt, ich hab keine habe ich auch noch mitzugenommen. Habe ich eine heue Und er sagte, wer steht zwischen dir und Treue und Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala? Und das ist auch eine Sache, die viele Brüder auch verstehen müssen. Weil viele Brüder, die zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, selber früher auf dem falschen Weg waren, sind dann sehr unbarmherzig mit den anderen Brüdern. Oder mit den anderen Leuten, die noch auf dem falschen Weg sind weil er so stark ist, am Anfang vor allem, jeden, den er sieht, der was Falsches macht, Kafir, Fasiq, nur am Urteil, nur Stempel am Verteilen. Wer kein Bart trägt, ist, weiß nicht, in der Hölle, und wer keine kurze Kleidung trägt, der ist auch weg vom Fenster, und so weiter und so fort. Anstatt es auf eine ruhige Art und Weise zu machen, mit Hikma, Und anstatt, dass er sich gut verhält und einen guten Charakter und Benehmen zeigt, so dass man sieht, dass dieser Mensch früher ein schlechter Mensch war und jetzt, wo er, Alhamdulillah, richtig die Religion praktiziert, ein besserer Mensch geworden ist und um diese anderen Menschen mit seinem Charakter zu gewinnen, nein, er wird zum, zu dem meistgehassten Mensch. Vorher war er voll beliebt bei den Leuten, vor allem bei Familie, diese Fälle, Bei seiner Schwester, bei seiner Mutter, Voll beliebt, weil er immer dahin kam, vielleicht Ausflüge gemacht hat, eingekauft hat, mal Geschenke gemacht hat, immer Späße gemacht hat mit der Mutter, mit der, mit der Schwester. Und jetzt auf einmal betet der nur. Man sieht den nur in der Moschee. Das ist schön. hat keine Zeit für seine Schwester. Kommt, sagt nicht mal Salamu alaikum, knallt die Tür und geht in sein Zimmer. Hat nur noch so einen, einen Blick drauf. Was hat das mit Islam zu tun? Das ist eine sehr, sehr, sehr schlimme Sache, die viele Leute auch falsch nehmen und falsch verstehen. Und das sage ich immer wieder den Brüdern. Fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, wenn jemand so durch euren Verhalten, durch unseren Verhalten weit weg vom Islam weggeht, dann wirst du dafür, Yawm al-Qiyama, zur Rechenschaft gezogen. Wenn deine Schwester oder deine Mutter sich nicht islamisch kleidet, vielleicht sogar nicht betet, Oder Musik hört oder was auch, was weiß ich, was auch immer sie macht. Natürlich sind diese Sachen haram. Aber versuch erstmal, mit gutem Benehmen und gutem Charakter sie zu gewinnen. Nicht das erste, viele Menschen kapieren diese Sachen auch nicht. Vorher hast du selber, warst du selber mit denen auf Partys, Allah einem wo? Und von heute auf morgen sagst du, hey, ihr seid kuffar, weil ihr das macht. Was ist das? Ist das eine Art von Dauer? Niemals. Eine schöne Geschichte von Sheikh Ahmad al qattan Sein Vater war sehr, sehr weit weg von der Religion. Das ist ein, ein Sheikh aus Kuwait. War sehr, sehr, sehr weit weg von der Religion. Und hat diese Leute, die vom Äußerlichen her aussehen, wie praktizierende Menschen, hat er gehasst. Dieses Klischee, was man hat in unseren Ländern. Weil in unseren Ländern Leute, die so angezogen sind mit Bart und so, die die Menschen denken alle, das sind alle, die, die lachen nie im Leben. Die sind nur 24 Stunden nur am Beten und die denken nur an der Hölle und so weiter. Die können nicht lachen oder haben keinen Spaß im Leben. So denkt man. Und dieser Vater von ihm hat, wollte und sagte auch so klar zu seinem Sohn: Hör mal zu, ich will nichts mit dir zu tun haben. So, solange du so aussiehst will ich nichts mit dir zu tun haben. Und vor allem, er sagte, er erzählt, er arbeitete, sein Vater arbeitete bei einem Käfer, der da in Kuwait lebte, einem Briten. Und dieser Brite war voll nett zu ihm. Sehr nett zu ihm. Sein Benehmen perfekt. Und natürlich, wie wir alle wissen auch, sowas wirkt auf diese Menschen. Vor allem auf Menschen, die in arabischen Ländern leben und solche Menschen noch nie gesehen haben und sie nicht wirklich kennen, wie sie wirklich sind und was sie auch dahinter wollen mit ihrem Verhalten. Und er sagte, guck mal wie die sind und guck mal wie ihr seid. Der gibt mir sogar mehr Gehalt und behandelt mich nicht so schlecht und so weiter und so fort. Er sagte, das war eine sehr, sehr schwierige Situation zwischen ihm und seinem Vater. Bis er, bis der Vater schwer krank wurde und im Krankenhaus lag. Und dann hat er die Chance ergriffen, erzählt er. Er hat die Chance ergriffen und war nonstop mit seinem Vater, hat sich um seinen Vater gekümmert. Und sein Vater hat das nicht verstanden und meinte, warum machst du das? Ich beleidige dich die ganze Zeit, ich wollte nichts mehr mit dir zu tun haben. Von mir kommt nur Schlechtes und von dir kommt nur Gutes. Warum? Und er sagte, das ist meine Religion. Ich habe mich dir gegenüber so zu verhalten. Allah subhanahu wa ta'ala verlangt das von uns. So sind wir. Und er fragte, sind die ganzen Badträger genauso wie du? Und er sagte, es gibt noch bessere. Und dann sagte er auch seinen Freunden, sie sollen ihn besuchen. Und seine Freunde kamen immer zu ihnen und besuchten ihn, Und waren immer, waren immer mit ihm zusammen, haben mit ihm gesprochen und so. Und er war stark beeindruckt. Und er sagt, er, war so, er ist so weit gekommen, dass er ihn extra sozusagen geprüft hat. Indem er nachts, wenn alle Geschäfte zu haben, zu ihm gesagt hat, ich will diese und diese Fruchtart. Und diese Fruchtart, er weiß genau, dass sie zu dieser Jahreszeit nicht gibt. Und dieser Scher geht und sucht die, bis er die findet, egal wann, morgens oder so, und bringt sie ihn. Und er sagte, es er ist so weit gekommen, dass er sogar eines Tages in seiner Hand, weil er nicht anders konnte, sogar in seiner Hand äh, zu, zur Toilette gegangen ist. Und das hat ihn, so weit ist er gegangen mit seinem Vater. Und das hat ihn stark beeinflusst und beeindruckt. Und seitdem, sagt er, als er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ist er genauso geworden. Und das ist das, ist das was ich immer sage. Wie sind wir mit unseren Müttern und unseren Vätern vor allem? Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt dir im Koran, sogar nicht mal so oft zu sagen, Wenn deine Mutter dir irgendwas sagt oder dein Vater und du sollst nicht mal so machen. Und dich wegdrehen. Bei uns kommt nicht nur Uff raus. Die ganze Lexikon von Beleidigungen und so weiter und so fort. Und dann es er dann noch und uns so raus. Letztens zum Beispiel ruft mich eine Schwester an und sagt, sie hat irgendjemand kennengelernt Und sie möchte heiraten, ihr Vater betet nicht, und damit ist der Käfer, und deswegen kann sie machen, was sie will. Mashallah. Fatwa fertig, gedruckt. Und dann frage ich mich, und ich habe es ihr auch gesagt, guckt euch mal die Art und Weise erstens, wie hast du den kennengelernt? Ist das erlaubt? Du sagst von deinem Vater, er ist Käfer. Uta ist über den, und du selber hast, hast die ganze, die ganze, der ganze Aufbau dieser Geschichte ist Haram. Dein Vater, der sich 20 Jahre lang, deine Mutter, die sich neun Monate im Bauch getragen hat, und dein Vater, der sich 20 Jahre lang um dich gekümmert hat, so einfach, hat keinen Wert mehr? Wir reden jetzt nicht über die Sache, dass jemand, der nicht betet, Käfer ist oder nicht Käfer ist, da ist meine Meinung darüber bekannt, aber die, die, die, die Verhaltensweise, selbst wenn er Käfer ist, selbst wenn er Käfer ist, Ist es, nicht gut, ist es nicht von einem guten Benehmen, ihn um Rat zu fragen? Wo ist da das, das islamische Verhalten? Und das ist das, was uns fehlt. Diese, diese, diese, diese Feinfühligkeit. Und nicht immer nur das zu nehmen, was uns passt. Kehren wir zu der Geschichte zurück. Mit denjenigen, der 99 Menschen getötet hat. Er sagte zu ihm, als er zu diesem Gelehrten kam und sagte, habe ich eine Reue, gibt es für mich überhaupt eine Chance zu bereuen? Er sagte, wer steht zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala? Keiner. Und diese Sache liegt bei keinem. Deswegen kann ich auch nicht über jemanden sagen, zum Beispiel, Franz kommt in die Hölle. Franz persönlich, dieser Franz kommt in die Hölle. Woher soll ich wissen, ob nicht Franz ein Jahr bevor er stirbt, Muslim wird? Kuffar kommen in die Hölle, allgemeiner Urteil, aber Franz oder Hans persönlich kann ich nicht urteilen. Oder Ahmed, derjenige, der vielleicht äh, Käfer ist, oder wie auch immer, du kannst nicht urteilen über einen Menschen, dass er in die Hölle geht. Allein. Und genauso kann ich auch nicht über kann ich nicht sagen, ja, Alhamdulillah, ich sehe gut aus, ich sehe islamisch aus, ich habe Freiticket für Jannah und lege mich zurück. Deswegen dazu sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa وَإِنَّ أَحَدَكُمْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ Einer von euch macht die Taten von dem Paradiesbewohnern. So, dass zwischen ihm und das Paradies nur eine Elle ist. Al und dann passiert das, was geschrieben ist. مِنْ أَهْلِ النَّارِ Und dann wird er zu den Höllen bewohnen. Und genau das Gegenteil. Je, keiner soll sich sicher sein, denn das Herz im Arabischen "Qalb". Warum heißt das im Arabischen "Qalb"? "Litaqalube", weil er die ganze, weil er umwandelbar ist. Heute so, morgen so. Aber wie kannst du ihn festigen und stärken, indem du deinen Glauben und deinen und immer stärkst? Habe ich eine Reue weg, wer steht zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir nicht vergibt? Aber, und hier kommen die Grundvoraussetzungen der Reue. Und das ist sehr, sehr wichtig. Auch für die jungen Leute, für die jungen Menschen, die hier in diesem Land leben und inshallah ta'ala zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und Reue machen. Was ist die Voraussetzung für ihn gewesen? Dass er von seiner Stadt wegzieht. Weil seine Stadt eine Stadt des Übels ist. Eine Stadt der Sündigen ist. Weil in seiner Stadt keine guten Menschen sind. Und gehe in diese Stadt, in der, in der, ein, in der anderen Stadt, da sind gute Menschen und rechtschaffene Menschen. Dann geht er sofort los. Auf seinem Weg kommt Manackel Mord. Der Todesengel. Und nimmt seine Seele. Stirbt. Dann kommen die Engel Von die Engel der Folter und die Engel der Barmherzigkeit. Und streiten sich um ihn. Streiten sich um ihn. Die Engel der Hölle wollen ihn mitnehmen und die Engel der Barmherzigkeit wollen ihn zu sich nehmen. Und dann befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige subhanahu wa ta'ala, und sagt, misst die Strecke ab, Wenn er näher an der Stadt ist des Guten, nimm ihn die Engel der Barmherzigkeit. Und wenn er näher an der Stadt ist des Bösen, des Schlechten, nimm ihn die Engel der Hölle. Und Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt, wie in diesem Hadith, und dieser Hadith ist sahih, weil Bukhari und Muslim befehlt der Erde, dass er sich bewegen soll, dass ein er näher gebracht wird an der Stadt des Guten. Und dann nehmen ihn die Engel des Guten ins Paradies. Guckt auch. Guckt euch mal, wie groß die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Allahs Barmherzigkeit ist hundertfach, wie in einem Hadith der Sahih es überliefert wird. Er hat nur ein, ein, ein von hundert seiner Barmherzigkeit auf die Erde gegeben wie kann man diese Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala nicht annehmen und nicht anstreben. Und deswegen sage ich auch den jungen Leuten, die jungen Leute, die zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und eine Reue machen möchten, die Reue hat Voraussetzungen. Die Reue hat Voraussetzungen. Und die muss ehrlich und aufrichtig gemacht werden. Erster Erste Grundvoraussetzung ist, dass man von der Sünde weggeht. Die zweite Sache, dass man bereut, dass man diese Sünde gemacht hat. Sehr, sehr wichtig. Nicht, dass man denkt, boah, warum bin ich jetzt so? Oder Samstagabend denkt man, guck mal, die anderen sind jetzt alle in der Disco und ich sitze hier alleine zu Hause. Nein, du musst bereuen, dass du so viel Zeit in diese Sünden verbracht hast. Die dritte Voraussetzung ist, dass du dir vornimmst, diese Sünde nicht nochmal zu tun. Und die vierte Voraussetzung für die Reue, wenn sie mit dir, also wenn diese Sünde zwischen dir oder zwischen dir und einem Mitmenschen zu tun hat, ist, dass du diesem Menschen sein Recht zurückgibst. Denn eine Sünde, die nur zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala ist, kann dir Allah subhanahu wa ta'ala vergeben. Das liegt in Allahs Hand. Aber eine, die mit einem Menschen zu tun hat, da muss dir dieser Mensch vergeben. Viele Leute fragen dann in diesem Moment, was soll ich machen, wie soll ich das machen? Ich habe den und den Menschen beklaut. Oder vor allem, wenn das ein Muslim ist. Oder ich habe hinter ihm gelästert. Was soll ich machen? Die Gelehrten sagen, am besten ist, dass wenn du ihn zum Beispiel beklaut hast oder hinter ihm gelästert, hat, gelästert hast, dass du zu ihm hingehst und ihm entweder sein Recht zurückgibst oder ihm, ihm sagst und sag ihm, bitte vergib mir. Aber die Gelehrten sagen, wenn du im Gefühl hast, dass wenn du, dies, wenn du das so machst, dass das eine noch schlimmere Auswirkung haben wird, dass dieser Bruder sauer auf dich zum Beispiel wird und dann nicht mehr mit dir redet oder so weiter und so fort, sollst du zum Beispiel das Geld mit der Absicht für ihn spenden und viel Dua für ihn machen. Oder wenn du für ihn also hinter ihm gesprochen hast, gelästert hast über ihn, sollst du dann hinter seinem Rücken gut über ihn sprechen und viel Dua für ihn machen. Und eine für uns sehr, sehr wichtige Voraussetzung, Grundvoraussetzung für die Tauber ist, genauso wie bei diesem Mann hier, der 99 Menschen getötet hat, ist, wenn wir diese Tauber machen, indem wir die Sünden nicht mehr machen und mit wirklich, mit wirklich voller Ehrlichkeit uns vornehmen, diese Sünden nicht mehr zu machen und, uns, und auch trauern darüber, dass wir diese Sünde gemacht haben, du musst deine Umgebung verlassen. Wallahi al Und ich, sage, ich spreche hier auch aus Erfahrung. Du kommst davon nicht weg, wenn du immer noch in deiner alten, schlechten Umgebung rumläufst. Weil diese, diese Leute, im Arabischen sagt man, as-sahibu sahib. Dein Freund zieht dich. Oder es gibt mehrere Sprichwörter, Im Arabischen sagt man auch, wenn du nach einem fragen willst, wenn du zum Beispiel nach mir fragen möchtest und erfahren möchtest, wer ich bin, dann frag nach meinen Freunden. Weil dann kannst du die Menschen schätzen. Deswegen, wer zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren möchte und diesen starken Willen hat, muss auch von seiner schlechten alten Umgebung weg. Und diese Umgebung mit einer besseren Umgebung umtauschen, weil diese schlechte Umgebung, egal auch wenn man stark ist, mit der Zeit schwächelt man. Assalamu <lacht> mit, mit der Zeit schwächelt man, weil diese Leute erinnern dich nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala, erinnern, erinnern, erinnern, erinnern dich nicht mit dem Paradies, ermahnen dich nicht mit dem Höllenfeuer, aber Diesen Leuten ist das alles egal. Diese Leute bieten dir meistens nur unerlaubte Sachen. Rauchen, Drogen, Frauen, Diskotheken, Klauen, Leute schlagen. Und, und so weiter und so fort. Und diese Leute musst du dann umtauschen mit Leuten, die da die sagen, Dorgebet. Oder jemand, der dir eine SMS oder dich äh, Fajr um 4 Uhr morgens anruft und sagt, Bruder, Fajr-Gebet. Gibt es viel Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Man fajr fi fa fi Na, wo sind wir heute von dieser Freundschaft? Ganz einfache Sachen. Wo ist unsere Liebe zueinander? Dass jemand den anderen Bruder weckt. Dass zum Beispiel Brüder hier in der Moschee, Zwei, zwei sich richtig anfreunden, wie Brüder. Dass man sagt, ich und dieser Bruder hier, wir wecken uns Fajr, dass wir in die Moschee kommen. Der Bruder mit dem Bruder. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ Was heißt Watawassaw? Dass man sich gegenseitig erinnert mit der Wahrheit. Und wir wissen, dass die Verführungen sehr, sehr viele sind bei uns. Vor allem hier. Du gehst nach draußen, Plakate hängen. Du gehst nach draußen, alles zieht dich. Du gehst in die Schule, alles zieht dich. Und deswegen braucht man mindestens einen oder zwei eine Stütze, die sich gegenseitig Erinnern. Wo der andere den anderen sagt, wenn er zum Beispiel irgendwo falsch hinschaut, Allah. Fürchte Allah. Wenn einer, wenn einer den anderen Bruder sieht, der schwächelt, fürchte Allah. Steh auf. Du wirst sterben. Yawm al Kannst Höllenfeuer. Kannst du das aushalten? Paradies. Schön. Alles, was du dir vorstellen kannst und nicht vorstellen kannst, Und so weiter und so fort. Das brauchen wir, das müssen wir auch leben und nicht nur einfach äh, äh, yani nur predigen oder nur sprechen. Und wenn das so ist, dann dann, dann seht ihr auch, dass, dann, dass das Leben auch anders wird. Dass die Liebe auch wirklich zueinander anders wird. Rasulullah s.a.w. sagt in einem Hadith, Al-Muminu übersetzt, <lacht> ein Gläubiger ist wie ein Spiegel zu seinem Bruder. Yani das heißt, wenn ich Meine Fehler muss ich, muss ich in dir sehen. Du, du musst mir sagen, was, was ich falsch mache. Und du musst mich ermahnen und erinnern. Deswegen sehr, sehr wichtig. Eine sehr, sehr wichtige Sache bei den jungen Leuten, wenn sie inshallah zu Allah subhanahu wa zu, zurückkehren, dass sie von dieser schlechten Umgebung in einer besseren Umgebung oder in, äh, die, die schlechte mit einer, andere, mit einer besseren Umgebung äh, umtauschen. Denn die jungen Leute haben heutzutage, statt Koran zu hören, hört man Musik. oder Statt solche Wissenssitzungen, an solchen Wissenssitzungen teilzunehmen, sind manche jetzt in Freibädern oder Spielotheken oder mit Freundinnen oder so weiter. Statt Koran zu lesen werden Zeitschriften gelesen statt Allah Subhanahu wa Ta'ala zu loben, Stigfar und zu zu machen. Was macht man heute? Man unterhaltet sich über schlechte Dinge und oder anstatt das Tasbih zu machen mit der Hand oder mit dem Sub mit der Subha. Was macht man? Man dreht entweder Drogen oder man raucht Zigaretten, oder jadu Das ist, guck mal, was für ein Unterschied. Das, das sind Hände, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Entweder du machst damit was Gutes, wofür du belohnt wirst, oder du machst damit was Schlechtes, wofür du bestraft wirst. Deswegen muss sich, inshaAllah, jeder von uns, mal auch Gedanken machen. Wie lange soll das noch gehen? Wie lange soll das noch gehen? Manche Jugendliche sagen ja, wenn ich 25 bin. Ich bin noch jung. Wer gibt dir die Garantie, dass du noch so lange lebst? Hast du einen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala oder mit dem Todesengel, dass er, dass du bis 30 Jahre oder bis 60 leben wirst? Wenn man so einen Vertrag machen kann, sollen, sollen die uns zeigen. Wach auf! Und kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Denn dieses Alter und diejenigen, die alhamdulillah auf diesem Weg sind, dieses Alter, diese Momente, kehren nicht wieder zurück. Jeder Atemzug, der geht, kommt nicht wieder zurück. Jede Sekunde, die vergeht, kommt nicht wieder zurück. Und jede Sekunde wirst du gefragt, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Hast du das gemacht, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt oder hast du gesündigt? ja yani entweder Plus oder Minus und dieses Alter ist von großer Wichtigkeit und die Leute, die jetzt auf dem richtigen Weg sind Alhamdulillah sollen auch auf diesem richtigen Weg standhaftig bleiben und stark bleiben und nicht jeder Winter kommt, nimmt ihr mit und nicht schwach sein weil Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala in einem Hadith sahih sinngemäß übersetzt Allah subhanahu wa ta'ala ya'jab bewundert einen Schäb, einen jungen Mann, der so auf seinem Weg ist. Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige subhanahu wa ta'ala, bewundert dich, wenn du auf seinem Weg bist. Gibt es einen noch größeren Ritterschlag, noch eine größere Ehre als dies? Und das ist, dieser Lebensabschnitt ist, eine, ist von großer Wichtigkeit. Is von grossa vichtishkan. Allah subhanahu wa ta'ala wirdis jeumal Qiyamah nach diesem Lebensabschnitt fragen. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith La tazoolu qadama abdin jeumal Qiyamah. Jeumal Qiyamah wirstu alain vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und stell dir diesen Augenblick vor. Du wirst alain vor din al-Mästiken subhanahu wa ta'ala stehen. Vor deinem Schöpfe subhanahu wa ta'ala ohne Anwalt, ohne Dolmetscher, ohne gar nichts, alleine. Nur du und deine Taten. Und dann wirst du gefragt. Deine Füße werden sich nicht bewegen von diesem Fleck, erst wenn du geantwortet hast. Als allererstes Ein Umrihi Wo du dein Leben verbracht hast. Wie du dein Leben gestaltet hast. Und deine Jugend, wo ist die alt geworden? Ha? Sagst Allah, ja Allah, meine Jugend sah so aus. Ich bin um zwölf aufgestanden oder um eins. Ja, und dann... Ein bisschen gegessen, langsam, langsam, so damit man aufsteht. Und dann Talkshow geguckt, ein bisschen Viva, ein bisschen im TV. Ja, und dann bin ich rausgegangen, dann habe ich die Leute getroffen auf der Straße, dann Jugendzentrum, dann in die Stadt. Ja, wie die heute sagen, chillen. Chillen kannst du ja auch mal sehen. Ja, und dann Frauen, und dann das, und dann dies, und dann feiern bis 4:05 Uhr, Uhr, morgens, ja und dann wieder nach Hause, geschlafen bis 1.02 Uhr, Uhr, Das ist dein Schabab. Schämst du dich nicht? Wo andere Menschen, mit 14, 15, schon Gelehrte waren, unsere Salaf Salih, Usain ibn Zaid radiyallahu anhu arda mit 18 Jahren, hat er eine ganze Armee geführt. Und darunter waren Sahaba Abu Bakr, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu arda. Der Khalifa der Muslime geht raus und verabschiedet Osama ibn Uzzayd radiallahu anhu arda und der ist 17, 18 Jahre alt. Das ist das, was die Sahaba früher angestrebt haben. Das waren ihre Ziele. Dass sie die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Dass sie die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Und wir? Was machen wir? Wir chillen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch inshallah ta'ala auf diesem Weg festigen und inshallah ta'ala uns inshallah dazu bringen, dass wir inshallah ta'ala diese Religion nach vorne bringen. Die Jugend muss wissen, dass ihr dieser Lebensabschnitt, dass Allah subhanahu wa ta'ala genau nach diesem Lebensabschnitt und vor allem nach diesem Lebensabschnitt fragen wird und du wirst deine Füße nicht bewegen, bis du angeantwortet hast. Und je nachdem, wie deine Antwort ist, wird sich zeigen, wo du bist später. Und dann noch, eine frohe Botschaft für die Leute und für diese jungen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala wegfolgen und die ihre Jugend auf Allahs Weg verbringen. Und diese frohe Botschaft gilt auch für diejenigen, die noch weit weg sind dass sie zurückkommen, weil sie haben noch die Chance. Solange Malak-al-Maut, der Todesengel, noch nicht da ist und deine Seele nimmt, hast du noch die Chance zurückzukommen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Nütze diese Chance. Nütze diese Chance und kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Rasul salallahu alayhi wa sallam sagt in einem Hadith, سَبْعَةٌ يُظُلِّهُمُ Allah) Sieben Arten von Menschen Wät Allah subhanahu wa ta'ala, wo alle in dieser, Hetze, in dieser Hitze stehen werden, wo alle unterschiedlich in ihrem Schweiß stehen werden, der manche sogar ertrinken in ihrem Schweiß, wer diese Sorten, werden insha'Allah ta'ala, dann unter dem Schatten von Allah subhanahu wa ta'ala sein. Möge Allah uns von dieser Sorte sein lassen. Einer dieser Leute... Einer dieser Eigenschaften ist wer? Ein Jugendlicher, der seine Jugend in der Gehorsamkeit von Allah subhanahu wa ta'ala verbracht hat. So einfach ist das. Die Barmherzigkeit und die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Deswegen, liebe Geschwister, seid standhaftig auf diesem Weg. Haltet an eurer Religion fest und seid stolz darauf, zu dieser Religion gehören zu dürfen. Denn viele andere Menschen haben diese Chance leider nicht und haben diese Auswahl leider nicht. Viele Menschen sind momentan noch in der Irre, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten. Viele Menschen sind auf dem falschen Weg und sündigen Allah subhanahu wa ta'ala, möge sie Allah subhanahu ta'ala alle zu sich zurückbringen. Und Allah subhanahu wa ta'ala freut sich auf diejenigen, die zurückkommen. Auf die Rückwanderer zu ihm subhanahu ta'ala als wenn eine, als wenn jemand der in der wüste ist und sein reittier verloren hat wo alles drauf ist wo das wasser und alles drauf ist jemand der in der wüste ist mit seinem reittier und auf diesem reittier ist sein ganzes gepäck drauf wasser alles er verliert dieses reittier in, in der wüste was mit dem der denkt der ist in jedem moment tot hoffnung hoffnungsloser fall Wie groß ist seine, Freunde, seine Freude, wenn er sein Reittier wiederfindet? Unbeschreiblich. Riesengroß. Seine Rettung. Allah subhanahu wa ta'ala freut sich noch mehr auf dich, wenn du zu ihm subhanahu wa ta'ala zurückkehrst. So kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Bereue deine Sünden. Egal wie groß deine Sünden sind. Bereue sie. Und kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Allah subhanahu wa ta'ala wird dir vergeben, bin Allah ta'ala. Nur ehrlich und aufrichtig. Und wenn du zurückkommst und shaitan zieht dich irgendwie wieder zurück zu irgendeiner Sünde, egal, komm wieder zurück. Und nochmal, komm wieder zurück. Allah subhanahu wa ta'ala gibt nicht auf. Erst wenn du aufgibst. Für Allah subhanahu ta'ala gibt es keine hoffnungslose Fälle. Nur wenn du dich selbst aufgibst. Jeder soll diese Wörter, die ich heute gesprochen habe, sich mal wirklich zu Herzen nehmen und mal nachdenken, wie sein Leben ist, wo sein Leben hinführt, was er so gerade macht. Und wenn er so stirbt, wenn Melanchol Maut jetzt kommen würde, jeder von uns sollte sich diese Frage stellen. Wenn Melanchol Maut, der Todesengel, jetzt kommt, jetzt, und deine Seele nimmt, wie ist dein Auftritt? Wie ist dein Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala? Wird es gut laufen? Oder schlecht? In der Dunya, jemand kämpft nur um Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz, bereitet sich vor, gibt Seminare, Vorstellungsgespräch, Bewerbungsgespräch. Denk an dein Vorstellungsgespräch mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wie der laufen wird, Wenn du denkst, dass alles gut läuft, dann sei standhaftig und sei befestige deinen dein Glauben auf diesem Weg. Wenn das die andere Seite ist, dann kehre zu Allah subhanahu wa taala zurück und bitte ihn subhanahu wa taala um Vergebung. Allah subhanahu wa taala ist allvergebend und barmherzig und barmherzig möge Allah subhanahu wa taala uns allen gemeinsam vergeben und uns ins Paradies führen. وما كان من خطأ أو نسيان فمنني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن نذكركم به وأنساه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين